Du har sat ørene i mandagsbold, som er bold.dk's podcast om dansk fodbold. En podcast, hvor første halvleg er betalt og sponsoreret af MobilePay og Adidas. Og det er altså MobilePay, der gør det lidt for dig at holde styr på dit holdt bødekasse med MobilePay Box. I den her uges Superliga-snak, der skal vi vinde og nørde 13. spillerunde. En runde, der både på masser af drama, hvor FC Midtjylland alligevel formodet at snuppe, snuppe sejren til sidst hedder det mod Sønderjyske. Et vejlemandskab, der endelig kom på sejrstavlen, og et... En ob der dyb dyb inde i overtiden gjorde, at alle, alle hjemmeholdt ikke vandt i den her spillerunde. Et Københavns Darby på Brøndby Stadion, og er AGF så ved at blive lillebror til Randers. Det er jo meget mere, det skal vi altså snakke om i dag. Mit navn, det er Sandro Spasujevic, og jeg har to superliga aficionados med mig. Det er to tidligere Lyngby-spillere, Mikkel Beckmann. Velkommen til. Tak, tak. Og Martin Ørnskov, velkommen til. Ja mange tak. Du nåede det næsten lige nu her. Vi kigger rundt. <laughs> nu Nog er noget bødkasse. Vi forventer noget kage snart. Den vi lige ligge. Tag vi da senere. Lad os hoppe videre. Vi har så meget at snakke om, drenge. Men lad os hoppe ud i jeres rundens detalje. Den er sponsoreret i samarbejde med Adidas. Og deres fantastiske slogan. Impossible is nothing. Så jeg kigger over på dig, Beckman. Rundens ja. detalje for den her spillerunde, vi lige har haft. Jamen, jeg har taget en fra øh, Darby øh, på Brøndby Stadion i går øhm, jeg, kan, jeg er jo lidt fan af at at, øh, at man også får noget man betaler for når man ender til fodbold og øh, i øvrigt synes jeg at Slimane han spillede en fuldstændig øh, fantastisk kamp øh, og det er jo det topniveau som han øh, har en gang imellem jeg tror bare der er noget bundniveau der også skal hæves hvis det skal komme mere kontinuerligt men han har en detalje ude i, i højre siden, hvor han øh, laver sådan en halv omvendt øh, elastiko på Victor Christiansen. Og efterfølgende så, øh, ser det ud som om, at Lea, han ikke gider at se på sådan noget mere. Øh, og kommer i en kæmpe saks, og så får han øh, en lille tunnel på den også. Øh, men sådan nogle ting, det er, jo, det er jo det, folk betaler for at komme ind og se. Nogle, der kan noget ekstraordinært... Øh, hvis det ikke lykkes, selvfølgelig, så tror jeg, at der er nogle trænere, der, der synes, at det, det er for meget. Men jeg elsker at se folk, der kan noget ekstra. Og Slimane, han leverede den ene detalje efter den anden. Det her, det var bare en af dem. Han lavede en 4-5 tunneller, tror jeg, noget i den stil. Men jeg synes, han spillede en fantastisk kamp. Det her, det var bare en af mange gode detaljer for ham. Fede, fede detaljer, hvor han, ja, for at bruge et, et fodboldtryk, han pisser jo på, på to spillere ude på siden. Ja. Det er jo fedt, fedt at se i sådan en, en top-up-gør der. Fuldt fortjent, at han får den. Øh... Hvad har du, Rønskov, som, øh, som rundens detalje? Jamen, æh, Bæks, han, han, han, find, han finder en flot i. Nej, men jeg, jeg synes også nu, når han snakker omkring det der med, at øh, han kommer på staten får, for at få en oplevelse, så synes jeg også, øh, den Chifo, som øh, Brøndby fans de leverede i går, den, øh, det var også øh, værd at nævne ja. til en detalje. Men den er faktisk stjålet. Ja, nu, ja nu, nu jeg ved ikke, om den er... Decideret stjålet, men du, du er har du set den, Bækma? Jeg har set. Ja. I Rennes mm. i Frankrig, mener jeg, det er, hvor det nuagtige er den samme tifo, der er. De er blevet inspireret. Jeg det. <laughs> Jamen, det. Det det her med, det, det lignede lige lidt for meget, men altså stadigvæk, det, stadigvæk det, det så stadigvæk visuelt sindssygt flot ud. Det synes jeg i den grad, og det er også derfor, jeg synes, det skal, det skal nævnes. Jeg tror, vi alle sammen uh, har fået noget inspiration. Altså, Bækma har fået en masse inspiration for mig, så det uh, <laughs> er... Det er at, en del af det. Jeg fik også en masse inspiration, dengang jeg gik ja. i skolen. <laughs> det var, jeg ledte der på inspirationer og, <laughs> og kunne andre. Ja, så det er da det helt okay at gøre. Fede detaljer, og øhm, I kan også byde ind med jeres detaljer. Det kan I jo både smide ind på, øh, på tråden på Facebook, men også til mig øh, direkte på sandosnabla.boll.dk eller på podcastsnabla.boll.dk, øh, hvor I også kan øh, smide jer spørgsmål, hvis I har det derinde. Og så husk lige at hoppe ind på... Øh, Apples podcast-app, hvor vi vil sætte stor pris på, hvis I anmeldte den her øh, udsendelse. Og det var det for indledning. Lad os hoppe ud i første halvleg. Fredag aften bød på rundens første kamp, da kriseramte Vejle tog imod FC Nordsjælland. Vejle, de havde indtil i fredags kun hentet to point og lukket hele 32 mål ind. Og dermed lå de altså på en klar sidste plads, mens gæsterne fra FC Nordsjælland lå på en 9. plads med 14 point, hvoraf de kun har hentet et point i de seneste seks kampe forud for fredagens øh, kamp. Dermed så var det eller Superligaens to dårligste formhold, der skulle mødes. Var det øh, i sidste ende den øh, fortjente vinder, vi fik, øh, Det synes jeg. Jeg synes... Øh, øh Vejle, det tror jeg faktisk også, Tygorsen sagde, der var en vilje til forskel, og det synes jeg også godt, man kunne æh, se igennem skærmen, at der var, æh, at det betød mere for Vejle. De kom i hvert fald ud med en, øh, en voldsom god energi. Øh, en lidt atypisk Peter Sørensen øh, opstilling også, altså det lignede øh, en, en 5 kæde en 5-4-1-formation. Det kan jeg ikke huske. Jeg har set, at Peter Sørensen holdt spil før Um, og uh, det var måske lidt for at, at lukke Nordsjælland ned Og spille måske en lille smule mere mand-mand uh, over det hele uh, Fordi han har set nogle uh, svagheder Og det synes jeg jo et eller andet sted er, er meget fedt Fordi Peter Sørensen er vel en 4-4-2-mand uh, to the bone uh, Og uh, jeg synes det, det er sådan nogle små taktiske ting som måske også kan gøre, at der bliver rusket lidt op i det her vejlehold, fordi der, der, der skulle ske et eller andet. Altså, det har været en frygtelig, frygtelig sæson indtil videre. Øhm, og jeg siger ikke, at det er bare fordi, at man øh, måske ændrer en lille smule system, at man får noget. Øh, men det giver måske et eller andet, at, øh, at man prøver noget andet, end det øh, spillerne måske har... Har været vant til indtil videre med Peter Sørensen, hvor det ikke har lykkes. Men tro, tror du, at tror du, det er noget, han kan man sige, vil gå videre med nu, når han har fået succes? Eller tror du, at det var lige præcis til den her kamp, at han så, at det skulle være den her holdopstilling? Fordi det er jo ikke kørt for Vejle, så, så man prøver også at hænge sig i de helt små øh, stro, der er. Og det er jo det, der er svært. Altså, fordi når der er noget, der er lykkes, øh, med noget, man også har, øh, har gjort anderledes for første gang, så er der helt klart nogle, nogle tanker til næste gang Vejle skal spille, om de skal øh, ride videre på deres første sejr og gøre det, eller om de skal gå tilbage til det, som de måske kender bedst, og det Peter Sørensen bedst kan få spillerne til. Øhm, men, men jeg tror sådan set, at han prøver at holde lidt fast i det her, fordi der var en succesoplevelse, og øh, øh, øh, spillere, der har haft så få succesoplevelser og lige pludselig får en, der tror jeg måske også, at de tænker, jamen her var der noget, der lykkedes, lad os uh, prøve med det igen. Uh, måske indtil det ikke lykkes igen. Uh, men jeg tror måske godt, han kunne uh, holde fast i det her, fordi der var mange ting, der så rigtig, rigtig fine ud. Uh, men også et Nordsjælland-hold, som altså, virkelig har brug for, at der bliver uh, rusket op i dem også, fordi uh, det er nærmest frit fald i øjeblikket. Ja, det må vi sige. Men der Selv og Vejle, de kommer foran uh, 2-0-ørenskov, så bliver de ved med at presse og ved med at, på en eller anden måde at prøve at lede efter 3-0-målet. Det er sådan lidt atypisk i forhold til, at det er gået så dårligt for Vejle, men de kunne vel også øh, lugte lidt, at der var ikke særlig meget at komme med fra Nordsjællands side? Ja, bestemt. Og, altså, nu har man snakket meget om det der med at, at skulle vinde, og det synes jeg, var lidt i den gang år. Øhm, man kan så også sige, at de jagte måske også lidt deres eget mål, fordi at, der var lidt gaver fra, fra Nordsjællands side, så øh, der, der var ingen tvivl om, at at de kunne godt mærke, at der, der lå mere i luften end, øh, end 2-0. Tror du godt, den her. Øh, nu har vejle, nu, vi har jo skudt i skole med på, at, øh, at de har rigtig mange udenlandske spillere, og det så kunne være negativt. Men kan det også godt være nogle af de her øh, udenlandske spillere, som ikke bliver ramt af kritikken på samme måde, som kan få ud af den her lort Ja, der, der er ingen tvivl om, at den, den kan gå begge veje, eller efter efter hvad for nogle briller du kigger på øh, med dem på. Øh, men der er ingen tvivl om, at de spiller måske lidt mere deres egen chance, øh, end de bare kun spiller for, for Vejle-logoet. Øhm, så så der, der er ingen tvivl om, at, at ud fra det aspekt, så, så, så kan de i hvert fald måske godt bare have en lidt anden tilgang til det, end øh, en, øh, en Vejle-dreng, der har været der hele sit liv. Ikke? Hvad med, øhm, nu, nu begynder banerne jo stille og roligt, at øh, Bækman er blevet dårligere og dårligere, udover selvfølgelig de steder, hvor man spiller på kunststof. Tror du, det er noget, der rent faktisk vil, kunne gavne Vejle, øh, som, hvor det måske ikke har kørt rent spillemæssigt for den, men fysikken kan de jo godt bringe på banen, ligesom så mange andre hold? Ja, yeah, altså øh, vi så jo i øh, forrige sæson, altså der var frygtelige baner, og Vejle var vel øh, top 2 af de værste baner, der var, mm. og der fik de skrabet nok point sammen, øh, så det kan da godt være, at der kan blive overført et eller andet der, men lige i øjeblikket, øh, der er Vejle øh, et eller andet sted, hvor øh, hvor det handler mere om, om indstilling øh, og, og vilje, end måske det allermest taktiske øh, i det. Så det kan sådan set godt være, at de her baner vil, vil gavne vejlighed. Men, altså, det, det men er det fordi, du man skal fighte sig ud af sådan, af sådan en krise her? Kontra spille sig? Altså jeg ved godt, det, ikke, det ene går ikke ud over det andet. Men ja, altså det er det jo et eller andet sted. Fordi øh, øh, når man har så få point, og man skal jagte noget, øh, så bliver man også nødt til at, at sætte noget på spil. Øhm, og det, det synes jeg Vejle gjorde, men jeg synes de gjorde det øhm, klogt øh, samtidig Og det er en svær, svær øh, øh, øh, øvelse at gøre, når man er øh, så langt bagud og skal øh, satse noget øh, Nærmest alt på et bræt, samtidig med at man lige skal huske, at man øh, heller ikke øh, bare skal øh, slippe nemme mål ind Så det er en svær øvelse, men jeg tror sådan set, at vejle er meget godt geared til det her og dermed ikke sagt, at jeg tror, at Vejle kommer ind i en super god rytme i øjeblikket. Det skal jeg i hvert fald se, før jeg tror det. De har stadig rigtig, rigtig lang vej op. Men det her det var selvfølgelig noget, der kan give en eller anden form for et boost og en selvtillid i de sidste fire kampe. Lad os lige prøve at tage hul på, på Nordjylland Fordi de har jo virkelig store problemer for tiden. Og i kampen her i fredags, der havde de jo gevaldige problemer med at, at spille langs guldtæppet. Og vi hører også i første halvleg deres assistenttræner Frank Hjordeberg ud og sige, at, at de skøjter rundt på den her bane. De, de kan ikke få deres pasningsspil til at køre. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det vi har set til Nordsjælland indtil videre i de sidste hvad er det, seks kampe, og nu her også, øhm, At de for let at få ud af fatning. Lige så snart de bevæger sig væk fra deres possession, men altså, ud fra det aspekt, som man så her sidst, så ja, det var tydeligt at det var et hold uden selvtillid, og den der selvtillid, de har på deres egen hjembane, og nu snakker vi omkring kunststoffet sidst, der er ingen tvivl om, at de spillere, Nordsjælland har, de er totalt og 100% både scoutet, skolet og alt til at være, hvad hedder det, som udgangspunkt være sådan kunststoffbaner, spillere, et dårligt bane i Vejle, som, som Bigman så fint snakker om, at øh, der skal kæmpe sig ud af deres problemer også, fordi at øh, Peter Sørensen har taget over, der er jo ikke tid til at lave det store om. Nu virker det til, at øh, han har fundet et eller andet, og hvad det, mod Brøndby spillet, han er jo lidt samme formation, som altså, han har, det virker til, at han har fundet lidt et, et hold, han stoler lidt på, og det kunne øh, Nordsjælsen på ingen måde øh, hamle op med, og ja, altså de dårlige baner er ikke nogen fordel for, for de nordsjællandske spiller. Men, men tror du så, at nu her, når de bliver dårligere og dårligere, at vi faktisk ikke kan forvente nærmest at se et nordsjællandhold, der bliver bedre og bedre? Jamen jeg synes, det er lidt den samme snak, man føler, man har med det der nordsjællandske hold hver år, og specielt i det her, når banerne begynder blive dårligt slut på året og starten i året, de har den fordel, at de vil altid have deres egen hjembane, og det er, det er der, de ja. scorer de fleste point. Altså, og det, det er jo der, de, de sørger for, at de er med hver evig eneste år. Og så, så har de jo det der fantastiske run, lige inden uh, top 6, den bliver afgjort, og så uh, får de fedtet sig med. Altså, det er sådan lidt den, den samme snak. Uh, jeg er bare lidt mere spændt på, og jeg er ikke sikker på, at de, de, uh, de får kildet ind i den top 6 den her gang. Det tror du ikke? Nej. Hvad hva er din feeling omkring det, Beckmann? Fordi... Hvad, hvad, altså, hvad, skal vi, hvad skal vi tænke om det her Nordsjælland-hold? Vi kan jo alle sammen godt ja. se, at når det, når det kører for den, så kan de jo spille en god gang fodbold. Ja. Og det startede de jo også den her sæson ud med. Men der er jo bare, der er jo bare sket noget siden. Ja, det er der. Jeg tror også, vi har snakket om, om det her med, øhm, at holdet lige nu er stjernen. Men mm. stjernen den lyser bare ikke overhovedet i øjeblikket. Øhm, der er... Uh, en del ting, synes jeg, når man kigger uh, <coughs> på Nordsjælland. Et er, at uh, de har en angriber. og nu har vi snakket lidt om, om Kadri, der ikke scorer i OB. De har altså også en, en Koulibali, som spiller stort set hver EV eneste gang på toppen. Han har ikke scoret endnu. Altså det gjorde han i øvrigt i, i weekenden, bare et selvmål. Mm -hmm. Men han har ikke scoret endnu. Uh, der er ikke rigtig nogen andre, der har fået hul på byen. Det er lidt Simona der, der kan lidt uh, på egen hånd. Der er ikke mange mål fra deres midtbanespillere i Magnus Kofod, Jakob Sten osv. Og så en lille smule mål fra deres vingbaks. Det, det er jo lidt det, der kommer i øjeblikket. De har ikke en målscorer. de har ikke en Ingvarsen, de har ikke en Marcondes, som lige pludselig klasker plus 20 mål ind. Det ser i hvert fald ikke sådan ud i, at Koulibaly han er klar til den rolle i nu Det kan sagtens være, det kommer. Øhm, så, så det er en af problemerne Noget andet er øh, øh, Som vi også har snakket om øh, før Med de her ledere Altså hvem er det man lige kigger på Når det går skævt øhm, Hvem vil du kigge på hvis du var i Norge? Jamen der er jo en anfører i, i Magnus Kofod Der løber rundt Men han er jo en anfører på sin egen måde Altså han er jo ikke en verbal anfører i min verden Han er en der viser det lidt med fødderne Og Øh, er aldrig udfaren. Jeg kunne ikke forestille mig at Han kunne give en skideball Hvis øh, øh, hans sidemarker Han lavede tre fejl i træk for eksempel Men er det et problem, er det et problem for en anfører? Det synes jeg det, ja, det, fordi, synes jeg, det fordi man skal kunne gå forrest Også der Ja, og jeg siger ikke At man skal råbe og skrige Som anfører Det er ikke det jeg, øh, jeg, jeg prøver at fortælle Jeg siger bare at Der må være en eller anden Man kigger på Når der er så mange unge spillere Så har Magnus Kofod Som i stadig er ung Men har spillet et hav af superliga -kampe. Han er erfaren mm. på det her hold um, der er en tykussen, som, som er udfarne, altså, og måske udfarne, men så kan jeg ikke se andre, der tager den her øh, stafet og siger, det er det her, vi gør, eller samler en rundkreds, og så videre. Det er sådan lidt, øh, ja, undskyld, men lidt ungdomsfodboldagtigt mm. i øjeblikket, øh, fordi der ikke er øh, en samlende leder, selvom Magnus Kofod er en fantastisk spiller og sikkert øh, super, super øh, rar og venlig øh, fyr, og så videre. Men det er ikke øh, en anfører, man ser gå forrest i, i modvind. Men er det den gamle skole, der snakker nu? Det der med, ja, det, det skal være. være hårdt? Ja, fordi, det kan være. Fordi, fordi du nævner også selv, man kan jo godt være en leder på banen. Ja. Men problemet så er ikke lige præcis her, at det er han jo heller ikke. Øh, og så er det sådan ja. lidt, at han står mellem to stole. Præcis. Øh, og, og der er heller ikke en øh, målmand i Nikolaj Larsen, da han var der. Han var også en leder at gå til. Kian Hansen er ude, som også er en leder. Øh, og, og der er ikke nogen, der har taget den her. Og jeg ved, øh, at han prøver... Øh, på sit bedste, sikkert pædagogiske vis Magnus Kofod Men han er jo den person, han er øh, Og alt skal ikke lægges over på ham Der må også være nogle andre, der kan tage noget Jeg synes er gugerne nede i målet Han prøver at vise et eller andet form for øh, øh, Hvad kan man sige mm. øh, Men når han øh, dropper den ene efter den anden osv., Så er det svært at sige Jamen, Så stoler jeg på, hvad han siger <laughs> <laughs> øh, Så jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvem der er, der tager stafetten Men det her med, de, de siger jo, de er upåvirkede af, af dårlige resultater Fordi de har en vej, de skal gå og... Men et eller andet sted, så handler det om For hver fodboldspiller om at vinde Og hvor meget går det ud over de her unge spillere At der er den her Jamen, du ved, de taber, taber, taber Spillet udgjort nu her øh, eller ikke nu her, nu taber de også Men, men det med, Vi udvikler, vi tænker på udvikling hele tiden hvor, hvor meget tror du, det går ud over Op i mindset, det må fuck lidt med Jamen selvfølgelig, der går det ondt på dem, og de taber. Altså, det, det der er jo også sådan lidt en forsvarsmekanisme. De kan, de kan dække sig ind under øh, op i Nordsjælland, at, at vi er der for det lange, øh, lange run. Altså, øh, man kunne faktisk se det på i går, at han, øh, han var ved at brænde sammen. Altså, han tror træt af det. Ja, øh, og... Øh, han gjorde alt, hvad han kunne i hans magt for ikke at skulle komme til at sige noget dumt til det der interview, fordi han, var, han havde allermest lyst til at, at, at, at smadre et eller andet, eller råbe alle verdenskilde ting ind i hovedet og alt muligt. Så, så det er tydeligt at se nu, at det, det, det er et hold, der er ved at være lidt ramt. Og det er også derfor, for for deres skyld, så, så skal de snart til at have noget positivt inden for dem, fordi ellers så, bliver det, så, så, så går de og venter på, at, at efterårsalongen slutter. ikke. Altså, så bliver det noget forfærdeligt rod. Men Nordsjællands kigger de, de ligger på 9. plads 14 point nu. Stregen skiller jo på de ni point, som skal har, og opad, der har Brøndby 18 point, så de er sådan lidt inde i midten der, men hvor kigger de hen af som, som trup? Altså, jeg tror, de kigger hen mod sig selv og får få dem i gang lige nu, så tror jeg mere, at jeg ved godt, men de ikke snakker om det, men jeg tror at mere, de frygter, at der kommer noget, bullerne bagfra, end de lige kan, kan nå at følge med i den der uh, subtop, der, uh, der, der, der er ved at blive, blive skabt, ikke? Hvor meget sandhed er der egentlig, når hold siger, at de ikke kigger på en tabel? De, man, hører, man hører faktisk også Kent Nielsen sige den anden vej, at de kigger slet ikke på tabellen. Nej, det, det er 0% sandt. Det er 0% sandt? Ja. Fordi selvfølgelig, selvfølgelig Nå, kigger det... man hver uge på tabellen og snakker om det. Det gør man da. Det gør Jamen man godt det... Øh, så, så øh, og, og det kan godt være, at der er nogle målsætninger og så, og så videre, som man holder internt. Øh, og der noget andet ud af eksternt. Altså, sådan er det i, i mange klubber, men spillere øh, kigger altid på tabellen. Jeg ved ikke med trænerne, om de går lige så meget op i det, men spillerne gør det. Men hvorfor, hvorfor bliver man så ved med at sige den her åben, løgn? det er vel for at beskytte sig selv, og det er vel det bedste. Men jeg, jeg tror også, at de, øh, de lige nu bare kigger på, hvordan de kan forvente bøden fordi... Øh, jeg er enig i det her med, med udviklingen og så videre. Det er et, øh, et ret stort øh, emne, vi sikkert kunne snakke mange timer om. Men der er altså også nogle spillere, som meget meget gerne vil have nogle resultater. Fordi øh, det er ved at blive en lille smule pinligt. Og nu ved jeg godt, at der ikke var specielt mange Nordsjælland-fans øh, på udebanen Og øh, måske heller ikke på hjemmebane. Men der var trods alt et skilt, som ikke var specielt sjovt for dem at se. Mm. Det her med, at vi vil have FCN på banen. Altså ligegyldigt, om der står tre, eller om der står 5.000 øh, udebanefans, så er det ikke sjovt for spillerne at løbe og kigge på et skilt, hvor deres egne fans siger, at vi vil have FCN på banen. Så ved de godt, at der er noget galt. Øh, og selvfølgelig ved spillerne også det. Spændende, om de kan få det vendt i det nordsjællandske. Lad os så videre til øh, søndag eftermiddag, der bød på derby i det københavnske, hvor Brøndby tog imod øh, FCK. Det var det 97. styrende opgør mellem de her to hold. Og begge hold, de kommer altså ind til opgør opgøre med spillemæssige problemer, hvor det ikke frem har kørt på skinner for nogle af holdene. Men øh, man hører jo tit det her med, at øh, Derby, det er en speciel størrelse. Og jeg kan godt finde, tænke mig at høre i forhold til det her med, at det er en speciel størrelse, hvordan det er. Vi hører tit øh, folk sige og spillere sige, at det har sit eget liv, så det er lidt ligegyldigt, hvad man tager med ind til kampen. Kan du prøve at forklare det, Ørnskov? Fordi er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken form man kommer ind til i sådan en kamp? Ja, det, det synes jeg faktisk lidt, fordi de, de, de, de har sådan en speciel summe omkring sig, øh, og jeg kan huske øh, første gang, at øh, jeg skulle spille det her derby. det var faktisk ind i parken, som... Når man råber, jeg sidder og tænker, men Men i hvert fald huske første gang ind i parken, hvor vi kører igennem afsted i bussen, og man kan godt mærke, at der er lidt en anden stemning, end der plejer at være, og lige pludselig skal vi høre, at bussen for at vide, den skal køre en anden vej, for der er nogle FCK-fans, der har gemt sig et eller andet, så vi skal i en anden rute, og vi kører under en viadukt, og lige pludselig så dukker der FCK-fans op, så smider mailing på bussen, og vi kommer ind til... Østerbrogader nærmere og så lige pludselig en eller anden, der opdager os op og krydser vejen uden overhovedet at se, at, hvad hedder det, at der er biler, der er nødt til at blokere bremsen, fordi han skal kaste et eller andet på, på vores bus. Altså, allerede der kunne man godt fornemme, at der, der sker et eller andet, som der ikke lige plejer at ske i, i de andre kampe. Og det der tryk og det er den kulisse, der bare er derinde, hvor man ikke kan, kan snakke sammen, selvom du er en meter fra hinanden. Altså, det gør bare, at spillerne kommer op i et, et andet øh, hvad hedder noget, spændingsniveau, end man normalt plejer at være i. Og det var også lidt det, jeg, jeg synes, jeg så i, i nogle perioder, og specielt for FCK-spillerne i, i, i går, altså fra den 30. minut til, til pausen. Jeg tror, jeg tror sjældent, jeg har set så mange uprovokerede fejl, hvor folk bare sparer ud over sidelinjen, øh. Der synes jeg, det var noget, hvor man så, at, at det der pres, det, det virkelig røg på, på, på, på i hvert fald FCK-spillerne skulle have i går. Men, men tror, du, det var, tror du, det var den kamp, der gjorde det? Fordi de har jo heller ikke ligefrem, jeg husker jeg også i sidste uge, var vi også ude i, i et FCK-hold, der lavede rigtig mange, øh, ja, man siger, fejl i deres opspil. Så udstillede den her kamp måske ikke også bare de svagheder, som de har lige for tiden? Jo, bestemt. Men, men det er også bare hele det der, den der ikke tyngde derom, fordi i de her kampe, der vil du nødtig være ham der skurken, til gengæld vil du gerne være ham der er øh, og det gør bare, at du kommer op i at gøre nogle ting lidt hurtigt og stresser dig selv, øh, og, og så bliver de der fejl, som vi også så sidst, de bliver bare endnu mere udbredt. Altså godt nok så vi fejl sidst, men vi så ikke fejl, hvor man ikke kunne ramme hinanden for to meters afstand bare sparket ned over øh, Altså, det det det der derby det kan gøre. Det kan gøre, at det kan få det bedste frem i spilleren, men det kan dele med at få det værste frem. Ja, det er mindsetet, hvilket ja. mindset man går ind til kampen med ja. Men vi ser jo en første halvlej, Bækman, hvor altså, det er jo totalt domineret af Brøndby. Øhm, både på, at, at FCK laver fejl, men det er jo også Brøndby, der er med til at skabe de her fejl. Og vi ser jo altså en Niels Frederiksen, der havde stor fokus på eller stort fokus på at overbemande den her midtbane, hvor Hans Frandor, Bradocevic og Slimane, som du jo så selv nævnte i ind indledningen, de simpelthen overmandede FCK'erne. Ja. ja. De var bedre. Ja, det var det. I alle spillets facetter. Ja, det er helt enig. Jeg synes... Øh... Altså, det er jo ikke en ny midtbanen han skaber Niels Frederiksen til den her kamp. De har jo spillet masser af kamp sammen. De ramte den bare. Altså, jeg synes, det der i går, vi så, det var, det var det Brøndby, som vi har sukket efter i hele den her sæson. Der var liv, der var energi, der var vilje. Det var en åben kamp. Der var kvalitet til forskel. Og, og, og, og det... Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har set et Brøndby være så afklaret og så dygtig i de ting, de gjorde... Øh, og så specielt i et, øh, et derby. Altså, det, det tog rigtig lang tid at, at finde frem til det her udtryk. Øh, men det kom i går, og det var da en, en perfekt øh, dag at gøre det på. Øh, for Brøndby i hvert fald. Øh, men møder også et FCK-hold, som er ekstrem såret i øjeblikket. Altså, øh, der, er, der er ikke meget, der skal gå galt øh, for FCK før. Øh, som Ørnskov siger, at en simpel pasning bliver slået ud over siden. Uh, ting, vi ikke forbinder med FCK, at sådan nogle ting sker. Uh, men men uh, kredit til Brøndby, fordi de, de ramte den lige i røven i går, det må vi sige, og, og fuldt fortjent uh, sejr med de her tre spillere, som de mest markante, og i et Framdrup, som scorer sit første mål i 74 kampe. Ja. meget <laughs> ja. godt. Jeg synes faktisk, det er mål, han laver i går. Det er et undervurderet mål, og jeg synes rent faktisk, han havde et offensivt mindset i forhold til, hvad jeg har set før, fordi uh, jeg forbinder Frandrup med en fighter af, af, af Guds noget, men også en spiller, der hele tiden måske tænker worst case og er en lille smule øh, ja, det er måske et forkert ord men, men kedelig i sin boldomgang ja. altså tænker tilbage, før han tænker frem i går var det frem, frem, frem, frem, frem øh, score et mål, har nogle chancer, kommer frem til nogle berøringer i modstandernes felt, øh, osv. så den fremdrop, synes jeg rent faktisk var, øh, var underholdende at se på men, men det er jo vel også det her, når du siger frem, frem, frem, der gjorde at FCK'erne konstant, de føltes sig presset på mm. alle, alle steder på banen, ja. og det vil sige, i hele deres opspil, helt ned, fra, fra, fra, altså når de prøvede at bygge op, ja. jamen der var de jo presset. Og det vil sige, så, som jeg så det, så de her mange fejlomgange, de kommer jo af, at Brøndby tænker frem, frem, frem. Det kommer i høj grad af, at deres øh, pres sidder godt. Det kommer også af øh, dårlig boldomgang fra øh, FCK samtidig. Men selvfølgelig også, fordi Brøndby står godt og stresser dem. Altså, det er jo, det er jo, der er jo to sider af den sag. Og så synes jeg, at Brøndby var ekstremt kloge og dygtige i deres genpres, når de mister bolden. Så var de. Hvis ikke de kunne vinde den første, så var de i hvert fald så dygtige til at placere sig, så de vandt den næste bold. Så der blev hele tiden sådan uro i FCK-spil, og hvis der er noget, FCK ikke kan lide, så er det uro i kampene, og hvis der er noget, Brøndby godt kan lide, så er det uro i kampen. Mm. Så det blev jo over på Brøndbys præmisser, det her. Så han vinder jo også det taktiske spil ude på, på sidelinnet. Men omvendt, FCK, de får jo slet, slet ikke sat deres spil på nogen måder. Og jeg har jo sådan set bare skrevet til at hvad går galt, men der er jo rigtig mange ting, der går galt. Altså, de, vi, kan jo, vi kan jo kritisere torben nok så meget for det ene og det andet, men han kan sgu ikke gøre for, at de ikke kan ramme en mand på 5 meter. Altså, Nej, nice. så, så, så, altså, fejl, hvor skal vi kigge hen? Og hvor skal de kigge hen? Fordi de skal jo, det, det så ikke godt ud. Nej, det så ikke rigtig godt, ret godt ud. Skyld, jeg, det, um, der, der var også et eller andet, den der koncentration med, at uh, Johansson, der skulle være sekser eller jeg går ud fra det, fordi han skal bygge spillet op, og så lære der, der skulle være og, det, det, altså Der var, der var simpelthen for mange ting, som ikke rigtig lykkedes. Det kan man så sige, det kan man være en lille smule på to, men ellers så om man forvent med de drenge der kan, kan levere et, et, et større niveau. Og så ved jeg godt, der har været ind og ud, og stadig, der dukker op igen, og... Mange ting, men, men i bund og føler selvfølgelig mere, at, at nu vi var meget efter Brøndby, men det vi så i går var, var virkelig, virkelig stærkt, og de fandt også et eller andet, de er uh, det uh, de, helt anden koncentration med, at nu har de været før i tiden vant til at spille den ud, sådan lidt i den der til venstre side, men med, med, med Hegheim, der er kommet ind og gav noget ro, uh, og, og gjorde, at, at de egentlig spillede meget op i, uh, i højre side, uh, og, og, og den der ro ned bagfra, tror jeg også, var med til at føle, at midtbanespillerne med Radosovic, som jeg også synes, så rigtig, rigtig godt ud, øh, øh, sammen med de, både Simani og Fandrup, altså, gav dem til, at, at de kunne holde i bolden, som, som gjorde, at, at FCK aldrig kunne komme ind i det, så jeg var mere ind i Rose... Øh, Brøndby for, for det de gjorde for at lede efter hvad FC KG var forkert fordi der var meget og så bliver vi ikke færdige i dag der er, også, der, der er også nogle små ting der under mig en lille smule altså jeg er også mest på at uh, Lars os Brøndby jeg synes ja. jo at det var en fremragende kamp at sidde og følge jeg synes mm -hmm. det var sindssygt underholdende uh, i en kamp der uh, uh, skuffer ofte synes jeg når man har så store forventninger men det var virkelig virkelig fed at sidde og se på men en lille ting er også, at Stage han, han lige pludselig huserer over på, på venstrekanten. Øh, og Bøving er trukket over på højre kanten, Og jeg ved ikke, hvorfor. Det kan være, at Torup har set et eller andet øh, godt match på Stage og, øh, og Heckheim eller Brugs og så videre hvor vi skulle få nogle bolde ind til ham. Det, det skal være usagt. Men Stage har været så god på øh, FCK's højre kant, Øh, og han er jo ikke når man spiller med højre ben over venstre side så er det jo fordi man har en eller anden form for noget indadgående og kan afslutte med sit højre ben og så videre, sådan en type er stage jo ikke, han er en øh, en løber øh, og Bøving er vel nærmest det, det modsatte og nu spiller han i højre side og der plejer man lidt at være sådan en baglinjespiller og kan gå til baglinjen og slå indlæg med sit højre ben så jeg forstår ikke hvorfor den der øh, øh, konstellation var skiftet om øh, det gav i hvert fald ikke noget øh, godt til FCK det er også få søge, altså for at finde noget nyt. Jamen, det, kan, det kan sagtens være, men hvorfor finde noget nyt, når Stav faktisk har fungeret rigtig, rigtig godt på højre? Mm. Altså, det er jo ikke der, man skal kigge, synes jeg. Øhm, så, så det er måske en lille detalje, og det er jo ikke noget, der, der afgør kampen som sådan. Jeg forstår bare ikke, hvorfor. Men synes du, synes du at uh, Torb har en bred nok trup overhovedet til, at, at uh, han kan, kan man sige, ændre kampe? Nej. det er vel ærligt. også problemet? Nej, helt ærligt, det har han ikke. Uh, og det har han ikke, og jeg ved godt, at uh, både Vildtjek og, og Falk og uh, Seca, de er ude. Det, det er markante spillere, i hvert fald uh, de to sidste, jeg nævnte. Um, men, men truppen er simpelthen ikke uh, dygtig nok. Også når man ser uh, Bøving, som vi har snakket om tidligere. Han er jo førstevalget på kanten. Han er førstevalget på kanten, og vi har ikke set, hvorfor han skal være førstevalget på kanten. Men det er jo i mangel af bedre. Altså, han har fuldstændig øh, puttet jord på Luther seng allerede. Ja. Øh, ved at flå ham ud i, i midtugen, efter han blev skiftet ind i pausen, så bliver han flået ud. Har I hørt heller ikke leveret noget som helst, så jeg kan godt forstå det. Det er ikke det, op skal høre for, fordi det er helt fuldt forståeligt, at man gør det. Det ligner bare et kæmpe fejlskud øh, allerede. Øh, men lad os give ham øh, seng lidt mere tid, fordi der er også en masse med at tilpasse sig og så osv. Men det ligner ikke noget, der kan overhovedet gøre noget i, i efteråret her, øh, ham her. Og så er den næste jo William Bøving. Øh, og det, det er jo intet ondt om William Bøving overhovedet, men det er jo ikke en FCK-startspiller øh, endnu. Det kan han være på sigt. Men lige nu der er der bare ikke andre. Altså, og, og, og det synes jeg jo øh, falder en lille smule tilbage på, øh, øh, spillerrekrutering. Fordi FCK har altid, i den tid jeg kan huske, haft to stort set lige gode spillere til hver position. Og det har de ikke nu Men har man forsømt det i hele den her transition Der har været fra Man er gået fra ståle til det nye Der har været alle de her problemer og Det har jo ikke kørt på skinner Fordi det du nævner der Det er jo det FCK der altid har kørt på skinner Og det var jo let bare lige at hente Toeren på positionen Eller treeren på positionen Men nu er de faktisk ude i et sted Hvor det er at Altså det kan gå ud over en nogle spiller som Børing, At han bliver brugt så meget og ikke frem synes jeg, gør det super? Jamen bestemt. Altså det som, bare for at op til, de var så gode til, det var, at de ligesom har planlagt sig frem i tiden også med deres hold. Lige nu her, der, der sidder man og kigger, okay, hvor mange vinduer skal man frem, før de har det, som de gerne vil. Og samtidig med, så er de forpigtet til at, at skal vinde og vinde guld, som de selv nævner. Men, men der er for mange af de der spillere, som både Bøving, Jonasson og hvad de ellers hedder, de der unge spillere, det er jo meningen, at de stille og roligt skal ind og have et hold, der skal hjælpe dem, og så skal de have, have lov at spille og få nogle, nogle spilminutter og blive bedre på den her måde. Der er ingen tvivl om lige nu skal være en, en bærende kraft, som Bøving har været meget her. Altså, det er en, en kæmpe stor opgave. Øhm, opgave, og for stor opgave, et eller andet sted måske også tagligt øh, også i så ung alder skal, skal bære, sådan, eller i hvert fald ikke bære, men skal være en fast starter, og det er, ja, det, det, det, det er et stort problem for fysikon. Og det er på ingen måde for at hænge øh, overhovedet, og hænge Bering ud. Altså, han, øh, han var bare en blandt, øh, altså, ja, hvor mange var der, de skiftede ind, blandt alle, der gjorde det elendigt, kan man sige. Ja, og altså, har to udskiftninger i går. Ja, har, ja, præcis. De, de laver to udskiftninger, når de skal gamle. Den ene er Elias øh, Jæler og den anden er Rasmus Højlund, som de skifter ind i pausen. Så de har to ud af fem, de bruger. Det er jo I, et meget godt udtryk for, at den her trup... Øh, ja, altså, hvis jeg kigger på bænken, så har de Ankersen derude, de har med Baldursson, Gabrielsen, Haraldsson, og så har de Kalle Jonsson på, øh, på mål. Præcis. Hvem er det, der skal ændre noget der? Altså, og, og det er jo et, et godt billede øh, på, at, at FCKs trup lige nu, ikke er øh, øh, øh, dygtig nok til det lange løb, og de har ekstremt mange kampe i øvrigt, også FCK, så der, øh, der er jo en fejl der allerede, at troppen er ikke bred nok til at kunne klare kampene. Øh, noget andet er, at, øh, at de har en startelver, som er sådan so-so øh, på en eller anden måde. Altså det er jo... Øh, det er jo ikke et, et standard uh, FCK-hold, som vi ser på banen. Det er spillere ude af positioner, fordi uh, de mangler bedre spillere. Altså Stage spiller jo også derude i mangel af bedre. Mm. Har så gjort det rigtig, rigtig godt, uh, lad os lige sige det. Men, men det er jo meget godt billede på, uh, på FCK's hold i øjeblikket, at de skifter to mænd ind ud af fem, uh, når de skal op og jagte et resultat. Men kan det, nu ved jeg godt, at sæsonen er rigtig lang, men er det det her, der kan komme til at koste en uh, Yeah. Og det er jo ikke, fordi jeg skal ikke lave nogen overskrift ud af det, men jeg vil da gerne sige, at ja, jeg synes, at det, det her bundniveau, som er skyldig i, at de ikke har en bredere trup, kan koste den, hvad Ja, altså det, det er også nok der, jeg skal kigge hen, hvis det skal koste dem. I hvert fald, hvis man kigger kontra FC Midtjylland, som er dygtigere til at bruge deres trup, og den er i øvrigt også bredere. Men vi skal bare, vi skal bare lige huske på, at FCK var det mest formstærke hold, i de første var det 8-9 runder deromkring. Men det var med Darami. det var med Falk, det, det var med Seca. Det ved jeg, og det, det der bliver udslagsgivende, at de spillere er ude. Darami, det var hvad det er, at man sælger en til 100 millioner, det kan jeg godt forstå. Men at Falk og Seca, øh, at det kan, øh, jeg vil ikke sige, vælge korthuset, men i hvert fald gør dem så svækket, som øh, det har gjort. Øh, det er, øh, det gør ondt på alle, og det kan jeg godt forstå. Men det er simpelthen for dårlige erstatninger, der har været for de to. Ja, og det er på en uge, hvor de faktisk går fra at spille med både Falk og Dharami i startelveren. Så bliver Dharami solgt, så bliver Falk skadet. Der, der taber de også rigtig meget kreativitet. For lige rundt med Brøndby af, de har altså i de sidste fire kampe, der har de, de vinder 2-1 mod OB, de spiller 1-1 mod Randers, de slår og kommer med et comeback mod Vejle, hvor de vinder 3-2, og nu vinder de så i Darby, der hedder 2-1. Den her krise, vi snakkede omkring Brøndby, de er jo, de er jo, kommet, de er jo kommet ud af den. Ja, resultatmæssigt og, og for en gang skyld også spilmæssigt. Det vi så i går, det er, at det Brøndby holdt på vej. Så tror vi på nuværende tidspunkt godt, at det, hvis man kigger sådan lidt over Brøndby, altså i, for, i forhold til den her top 6, som vi altid snakker om, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor ser du dem i forhold til de andre hold? Jamen, øh, nu øh, melder jeg jo Northland ud af top 6. Så, øh, så melder du meld, dem ind. Ja, melder Brøndby ind, ja. Stærkt. Jamen lad os øh, runde af for det her derby, og så øh, runde af for første halvleg, og om lidt så er vi altså tilbage med anden halvleg. Her i anden halvleg skal vi altså nørde. de andre kampe i Superligaen, men øh, først skal vi en tu tur forbi øh, MobilePay og have uddelt nogle øh, mandags bøder, eller bøde, og derfor så øh, bad jeg dig, Bækman, om at kigge på, hvilken bøde, der skal uddeles. Så du skrev tilbage til mig, det var, det var nemt. Hvad, <laughs> ja. Og jeg kan ikke spørge til det, fordi jeg vil gerne høre det i dag. Ja, det ved jeg godt. Hvad, øh, hvad var så nemt? Ej, okay, det var måske ikke så nemt, <laughs> men der var bare rigtig, rigtig mange kampe at vælge mellem, når du gav mig en hel uge. Ja, det, øh, og det var nok mere der. Øh, den her uge, den går til, øh, til Grabater, og øh, det gør det for hans uge. <laughs> ja. <laughs> Fordi den har millestalt ikke været ret god Altså øh, Jeg hæfter mig mest i, øh, i den her Pauk-kamp, hvor han øh, går ud og spiller målmand øh, 8-10 meter uden for feltet Altså det er jo bare en forfærdelig Dårlig beslutning øh, Og øh, når vi vender tilbage Lidt til Gabata Og hvorfor han skal have bøden i den her uge Så synes jeg også godt, at vi kan have et lille bitte Emne omkring Gabata Som er købt ind øh, Forholdsvis dyrt øh, Lad os sige det sådan hvor FCK havde to øh, dygtige keeper førhen. Øh, og hvis man har vurderet, at de to ikke har været dygtige nok, så synes jeg, det er fair nok at gå ud og hente en, øh, en god målmand. Men nu synes jeg også, at man begynder at se, fordi jeg har aldrig været øh, specielt stor fan af Grabata, hverken i AGF øh, eller i FCK. Og det har jeg den grund, at jeg synes ikke, han skaber øh, tryghed til de spillere foran sig. Altså, jeg er kæmpe fan af målmænd, som man ved, hvor man har Øhm, som øh, skaber en form for tryghed. Jeg synes, hans øh, udtryk, hans i øh, øh, spil med fødderne, er, er, er mangelfuldt. Øh, det er, hvad det er. Men jeg synes, øh, den måde, han agerer på nede i sit mål, er en, øh, er en målmand, som jeg ikke vil have bag mig, hvis jeg var forsvarsspiller. Øh, fordi han, han har nogle øh, ting i sit spil, hvor han... Øh, hvor han skal vise sig frem, altså se mig. Altså mm. jeg vil hellere have en målmand nærmest lidt ligesom en dommer, hvis han har været anonym, så har han været god. Øh, og så, så, så har han skabt tryghed. Jeg synes, han skaber det modsatte. Øh, og det synes jeg også, han gjorde i AGF. Og så kan man sige, jamen han har jo vindermentalitet, og han vil det så gerne osv. Jamen det har han 100% sikkert. Men i min verden, der vil jeg hellere have en målmand, jeg ved, øh, hvad jeg kommer fra, og så ikke som kan lave en eller anden fuldstændig hjernedød ting, hvor kasketten den slår fra, eller den slår til. Og det er ikke kun på grund af, at han gjorde det her mod Pauk. Jeg synes også, vi har set det før i tiden, hvor han har haft nogle ting, hvor, hvor han simpelthen bare er en tækkende bombe. Øh, og, og det har jeg ikke lyst til at have som målmand, hvis det var mig, øh, der havde det. Øh, nu går det ud over Grabarda den her uge, at, øh, at han får den, men det har heller ikke været en speciel god uge. Han laver jo vel to øh, identiske straffespark i går, hvis Ua lader sin fod hænge på den første. Øh, det gør han så på den anden. Øh, hvor det måske også er... Ej, jeg vil ikke sige en dårlig beslutning, men der er jo noget med det her med målmænd, der bare kaster sig hovedløst ned i spillere, hvor kommer det er en, en halv løber Kommer for sent. Han, han, træk, han trækker jo i den først, og så kommer han ja. ud. Men altså, jeg kunne ikke være mere enig i det, du siger, i forhold til, en keeper skal bare være den sikre øh, sidste skanse, der findes på et hold. Han skal ikke ud i at lave nogle skudfinder eller et eller andet. Han skal bare... Sådan synes jeg... Øh, pløg den langt væk, hvis det er det, der er behov for at skabe den sikkerhed, der er. Øhm, så helt enig, altså han har også fortjent den i den her uge med, mm. med, med kan man sige, de to kampe, han har haft. Øhm, så den, øh, den giver vi til Grabar og øhm, til jer derude, hvis øh, I har jo sikkert også en masse bøder, I kan dele ud i jeres øh, fodboldklubber. Hop ind og hent den her Mobile Pay Box, øh, nu når I alligevel bruger den, og så, øh, ja, så kan I være sikre på, at øh, I kan få jeres bøder betalt. Lad os hoppe videre til øh, søndag. Hvor der samtidig med det her Darby, vi havde i parken, eller ikke i parken, på Brøndby var det. Der blev spillet en kamp i Silkeborg, hvor den trak jo nok sindssygt mange seere til. Hvordan kan det være, at man har en kamp, nu vi har snakket om det her for nogle uger siden, men nu tager vi lige fat igen. Hvordan kan det være, at man samtidig med sådan en stor kamp, afholder en anden kamp i Superligaen Når man kunne hjælpe, at man kunne sætte den klokken 12 100%. Altså, det giver absolut ingen mening. Og du har også en lørdag, du kan bruge. Øh, altså, det, det, det er noget mærkeligt noget, man ikke kan finde ud af at, at planlægge det bedre, så man har en chance for at, at have en optimal oplevelse for, for, for tilskuerne. Så det er ikke bare, at man skal vælge den ene frem for den anden. Altså, vi har jo skibbet lørdagskampene, hvis det kan lade sig gøre at skibbe lørdagen, så man skibet den, øh, fordi der er Premier League og nogle... Øh, øh, nogle ligager, der er rated langt højere end Danmark, så hvis det kan undgå, så man spiller lørdag, så er de jo skippet den. Man har skippet øh, klokken 12-kampen, som i øvrigt var der sidste år, som var en, øh, en lille katastrofe, både seertalsmæssigt, men det endte også med at blive øh, sådan et halvt for udebaneholdene, at de skulle spille klokken 12, for eksempel øh, jyske der skulle spille i København og, og omvendt, og det blev en rigtig, rigtig dårlig idé. Så i år har der ikke været nogen klokken 12-kampe, men og det, det godt bruge 14 her. Jo, men, men hvorfor? Altså, så, så er det jo fordi, at man raider, at man overraider Brøndby, FCK, men kontra det gør, andre hold. Men det gør man jo. Det Hvor, er jo. Jamen, det gør fansene. Men man kan da ikke sidde som uh, divisionsforening og tv-rettighed og sige, vi har en kamp her, som simpelthen er så fed. Uh, vil I, uh, Silkeborg og ob spiller ikke have lyst til at se den også? Nej, men det er ikke for det. Jeg jeg sidder bare og tænker, ja generelt for, for, for hvad skal man sige, spredningen af det her produkt, der hedder Superligaen. Men, men, så, men så er det jo fordi, man raider FCK øh, Brøndby som øh, det største brav øh, i hele verden, og simpelthen sætter dem op på en højere pedestal end andre. Men det gør man da. Altså det er ikke for at sætte dem op på en højere pedestal, jeg ved det er jeg en godt, større kamp. Jeg ved godt, det er den største kamp, men du kan ikke underminere andre hold på den måde ved at sige, jamen fordi at der bliver spillet en stor kamp her, så skal I spille på et andet tidspunkt Så du synes det er fair nok at de skal spille samtidig Ja tid? det må jeg sige men, men det er også fordi jeg kigger i, øh, i historikken Og siger at klokken 12 kampen den er udgået Og så fordi der er sådan en, øh, et tilfælde Hvor der er en stor kamp Som hele Danmark synes er fed Så kan man jo ikke ændre og sige Jamen så spiller I sgu bare klokken 12 Fordi I betyder ikke en skid Men jeg men... synes faktisk det gælder for alle kampe Det er alle runder når der bliver spillet to 14 kampe samtidigt mm -hmm. Så må man jo til at vælge og det vil sige, at mig som siger, jeg kan jo ikke have det ene øje på den ene kamp, jo det kan jeg jo godt, og så den anden på det andet, men hvis man havde spredt det produkt, som, som, øh, som Ørnskov siger, til f.eks. om lørdagen, så kunne man have fordelt, det, så jeg både kunne have set lørdagskampen ja. og kunne have set søndagskampen. Det er jeg enig i, men der er bare øh, nogle lørdagskampe, som er taget ud simpelthen, på ja. grund af, at der er nogen, der er rated højere, og så kan man sige, øh, hvorfor spørger du ikke, om den skal spilles kl. 20.? Det kunne den jo også godt. Ja, men så synes jeg igen det går ud over noget børns. <laughs> og den kan vi ikke. Lide. Nej, den kan vi ikke. Lide. Ikke søndag aften. Nej. Men hvorfor og 12 Bex, er der ingen der kan lide heller. Bex, hvorfor må vi ikke spille om lørdagen? altså i går kan vi være hurtigt benige om at øh, hvis vi lige fjerner derbede. Mm. så det der er bevist i øh, ved hedder det Man United Liverpool Juventus øh, Inder, altså der, ja. der hvis vi skal snakke omkring det med rating så er vi da den grad under den. Altså hvorfor kan vi ikke bare isoleret se det danske produkt? Hvordan gør vi det bedst, og så lade være med fordi Sidder du som øh, tilskuer og har et forhold til en, en, du vet, en, en af de udlandske klubber, du gerne vil se den, jamen, så er det jo sådan til lidt ligegyldigt, om det er det ene eller andet. Så jeg synes bare, at man skal se på det danske produkt, og så lad være med at prøve at konkurrere mod England eller Spanien, eller for det er måske noget, du alligevel lige ikke kan kæmpe med. Men jeg vil omfavne det, for jeg vil også elske, at de ikke blev spillet samtidig, så man kunne se alle kampene. Altså, det er jo slet ikke det, jeg er. jeg siger bare, at det er det, øh, dem, der bestemmer det her, de bestemmer og har bestemt, at den lørdagskamp, den skal udgå, hvis den kan. Der er selvfølgelig noget med, hvis de spiller europæisk, og ikke kan øh, hviletid og så osv. Men den har de simpelthen taget ud af det, og de har taget klokken 12 kampen ud, øh, på grund af, øh, sikkert, at der ikke er nok øh, tilskuere, eller øh, hvad fan ved jeg, men det er sådan, det har været, og så skal man ikke i, det er kun der, jeg er imod dig, fordi jeg elsker at se alle kampene, men man kan ikke i et tilfælde, på grund af en kamp, sig, jamen så er I skulle lige give så vi sætter jer bare jer til et eller andet fuldstændig vanvittigt tidspunkt, som kl. 12 en øh, søndag, eller kl. 20 en søndag. Jamen, ja, og ja, derfor synes jeg, det er ok i den her tilfælde. Men, men det er jo faktisk ikke engang kun udelukkende på den her, for vi ser jo uge efter uge to søndagskampe, der bliver spillet klokken 14. Ja. Det, er me, det er mere sådan et helt generelt, at jeg synes, at man skal spille den op. Men så især når det er, at vi har noget så der, vi, vi er imod. Ja at vi har en kamp, hvor 99,9% ja, af mennesker vil jo se den her i Superligaen, ja. FCK-kampen. Ja. Så credit for dem, der faktisk har set Silkeborg, for dem måtte, øh, jeg måtte i hvert fald gense den efterfølgende. Men lad os lige hoppe videre over til den kamp, det var jo Kent Nielsens øh, kamp nummer 467, tror jeg, det var. Jeg kan ikke huske, om det var 66 eller 67. Så det var rigtig god research, jeg lige ja. har <laughs> stået i spidsen for et Superliga-mandskab, øh, som, altså, som var i kamp. Øh, jeg tror faktisk, det er 67. Øh, og det gik jo meget godt indtil det 95. minut, hvor øh, Max Fenger han så får udlignet. Øh, hvad var det for en kamp, I så? Nu ved jeg ikke, om, øh, hvor meget. Apropos snakken her, at Jamen, I har set den kontra den anden. Jeg skulle også hjem, fordi jeg var på, på Brøndby og skulle gense den. Æh, så det er ikke den kamp, jeg fik sådan, sådan slugt 100%. Øh, det var sådan lidt øh, med Wisecouter og, og Spole lidt i tiden for at hoppe nogle, øh, nogle huller over. Men i bund rundt, så synes jeg, at man så et tilborghold, i igen og igen leverer det, som de bare har braget derud af, og var vel også igen det bedste hold på, på, på banen, og øhm, havde fortjent bedre, men man må så også sige, at øh, for, øh, de lærte ikke deres besøgelsetid, fordi den, den kamp, skulle de har vundet, OB, de får stjålet point med hjem til, til Fyn, og det tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for. Ja, vi ser jo faktisk, at OB holder, der spiller en, en god øh, første halvleg, men falder i anden halvleg. nøjagtigt det samme, som vi så mod Randers Hvordan kan det være, at der ikke er mere end, end jeg ikke sige, 45 gode minutter, som de kan strikke sammen med OB? Jamen, altså, fordi det er individuel kvalitet stadig. Altså, jeg, det er... Øh, kæft for at gentage mig hver uge med, med OB. Men det er det samme jo. Det er jo. Jeg kan simpelthen ikke øh, se, at øh, de rykker sig i en eller anden retning holdmæssigt. Altså, jeg synes jo, de har exceptionelt dygtige spillere individuelt. Altså, Narsabi, han er i topform så er fantastisk fed at se på afgørende. Når Bas Kim rammer den, som man overhovedet ikke har gjort i den her sæson i øvrigt, øh, frygtelig. Altså, jeg, jeg tror at snart, at han skal ud og puste øh, på bænken, fordi det her det holder ikke, at man øh, har sat alt op på, øh, på en ellers topangriber, men når han ikke er ramt den i så lang tid, så tror jeg måske, at det er tid til en puster. Øh, og så synes jeg jo, at de har øh, masser af små glimt af individuel kvalitet, med det her holdmæssige udtryk, hvor de bare øh, trumler... Øh, 90 minutter øh, over et andet hold, det har vi ikke set. Og det er derfor, det bliver glemt, at OB, de shiner, eller ikke shiner. Altså, de blæste vejle midt over øh, øh, i en kamp, og så tilbage til det normale igen. Så det er bare øh, en, øh, en tur med, øh, med OB. Og de skal være meget, meget heldige for, at, øh, at øh, Max Finger, han stanger den her indtil sidst. Selvom de havde et par muligheder men Silkeborg klart bedst i, ja, i både statistikker, men også i spillet på banen igen. For lige at tage... Jamen, bare, ja. Men et eller andet sted vil jeg også sige, at øh, til kredit og måske også for at forstå OB-spilleren en lille smule, når du løber efter bolden så meget, som de gør, altså så... Øh, så bliver det tungt at løbe øh, øh, på det her skide kunst. Altså, der, der, der er ikke noget være som hold, du bare løber efter den bold, du bare føler, at du skal forsvare. Det er jo det, de ender med i anhandleret. Der ender de med at forsvare, forsvare, forsvare. Så det er jo måske også lidt med til det der OB-scenarie med, som, som Bigman siger, at, øh, at de lyser i glemt, og man ved aldrig, hvor man har dem. Øh, og, og når man er sådan et hold... Så, øh, hvor man ikke rigtig stoler på dem i 90 minutter, så, så, så er selvbordet et forfærdeligt hold at skal møde, når de er, er så godt kørende, som de er. Øh, så de skal være rigtig glade for det der ene point, de fik. Hvad nu? Du bringer jo selv Baskin på banen, øh, Bækman, og det kører jo ikke for ham. Mm. Men hvordan nu? I har jo selv prøvet det. Øh, have gang i en kamp, og have gang i flere kampe, i en sæson, hvor det ikke frem kører. Øh, personligt så vil jeg have, men det gør alle jo, hvis det er, at det, der skal kickstarte en, det er at komme på bænken. men andre kan jo meget godt lide, at de lige kommer ud og får en puster, og også mærker den der med, at det er sgu ikke så sikkert, at man bare lige starter ind, for man skal op og levere. Mm. Men hvad, hvad, hvad gør man lige i sådan en situation? Man skal også lige have en feeling af, hvordan Baskim er som person så. Ja, selvfølgelig skal man det. Og de ved jo alle sammen godt, at Baskim er hentet ind til at skulle spille og til at skulle score, men det bliver også på et tidspunkt svært at forsvare, at han skal spille hver evig eneste gang når der også er nogle andre spillere som øh, står og tripper øh, for at få deres chance. Nu så vi Max Finger komme ind og, og score mm. øh, en, en spiller som ham øh, der sidder også en, en masse andre spillere ude på bænken som også gerne vil ind og, og bidrage og hvor lang tid kan man så holde på øh, vel nok øh, sin største stjerne når han øh, leverer som han gør i øjeblikket og slet ikke øh, øh, målmæssigt er med men jeg synes faktisk også, der er noget spillemæssigt, hvor han ikke er med. Altså, øh, hvis så han var øh, helt vildt øh, øh, god til at, at få en tredje fod på et mål eller en assist osv., så, så kunne man måske give ham øh, en, en del længere snor. Men jeg synes også spillemæssigt, at han, han falder ud af kampene. Altså, øh, og så øh, tror jeg, det er tid til øh, at give ham en poster. Og selvfølgelig skal man vide, hvem basket er som person. Om det er noget, der gavner ham eller ej. Men jeg synes, det vigtigste i det her, det er at kunne forsvare, at man spiller en spiller. Når, når der er nogle andre, der står og tripper. Hvis vi kigger på Silkeborg, så ligger de jo, de ligger fem med 19 point, og internt i truppen, der, der har målet jo inden den her sæson, jo 100% været at skulle overleve ligaen. Men nu ligger man jo til, at man lige så godt kan komme i top 6, i forhold til den form, de... Hvordan er det i sådan en trupp? Hvordan begynder man at ændre sin målsætning, i forhold til, at man godt kan nå top 6 nu? Det vil jeg tro. Jeg tror ikke, de guder melder det ud, fordi det vil være meget atypisk, den danske mentalitet at gå ud og sige, vi går efter en... Altså, det er jo næsten kun, når du er som Midtjylland og FCK, der er sådan... Det er implicit, at de skal vinde guld. Men ellers alle andre hold har det jo bedst ved at sige, ja, vi prøver at se. Så jeg tror ikke, at de sådan ekstern kommer, men internt, tror jeg 100 Nu ligger det så godt til dem, og de har bare braget af Det var være dumt andet, og ikke at skulle jagte den der top 6. Hvad vil en top 6 betyde? For det vil jo gøre, at... De ikke skulle have den her risiko for at ryge ud af ligaen. Bare den her ro på, der kunne komme over en klub. Bestemt. Den, og økonomi. Den, ja, den der ro, øh, som dem kan gøre, at de kan bygge noget videre på det, på det de er gang i, det, det, vil, det, vil, det vil gøre så sindssygt meget. Og fordi Silber har været elevatorhold de sidste mange år, så hvis de kunne komme top 6, og man allerede kunne begynde at sige, okay, men Uh, ikke spillerne, men, men, men, men du ved, dem bag, der kan begynde allerede at planlægge sæson nummer to, og, og uh, det, det, det betyder rigtig, rigtig meget for, for, for sådan et hold. Tror du, Bækman, at når vi nærmer os de her dårlige baner, på snakken, vi havde med Nordjylland, at vi vil komme til at se det her en indvirkning på, uh, på Silkeborgs spil? Ikke synderligt, faktisk. Uh, også fordi de hver anden gang spiller hjemme, så har de, der har de stadig deres gode kunst. Jeg tror faktisk ikke, at... Øh, fordi jeg synes faktisk, at Selkeborg har mere, end at de bare er et sødt og lækkert possessionhold. Altså, de, de har jo vist øh, mod hold, der er powerhold, at de også kan være med. Altså, fordi de er blevet kloge, og de har et koncept, et, et, et som også godt kan finde ud af at forsvare målet, og ikke kun finde ud af at spille tiki-taka og drible den ind over stregen. De har sgu et solidt koncept, øh, også øh, defensivt. Øh, og det var det, de manglede sidst. Jeg er fuldstændig enig med... Øh, med Ørnskov med, at målet ved at kunne se, at man kan nå top 6, det er, at man kan øh, være så øh, hurtigt afklaret omkring, at man skal forberede sig til sæson 2, fordi det er jo øh, et eller andet sted ikke en floskel mere, altså sæson 2 er sindssygt svært. Altså vi ser det med Vejle, vi så det med øh, desværre øh, Lønby også øh, sidste år, øh, øh, og vi har set det i øvrigt mange gange før, altså sæson 2 er den sværeste, altså fordi man når at overleve, og så lige pludselig så er man faktisk halvt etableret superliga hold, men så bliver det sindssygt svært at holde fast i det der momentum som man måske havde som øh, oprykker. Og det vil være en kæmpe gave for Silkeborg at kunne forberede sæson 2 øh, et halvt år før tid. Øh, og det tror jeg de går efter, at jeg har også hørt Helenus snak om det øh, ud til at det er det, de går efter, hvorfor skulle de ikke det, når de har spillet mod alle hold, og de har spillet lige op eller været bedre end mange af dem. Ja, det er præcis. Nu er vi nået til et sted i ligaen, hvor det, det er jo fuldstændig ligegyldigt, at det var dem, der rykkede op. Nu har de vist øh, varen. Lad os øh, springe videre i, øh, Nu var der også en hund, der havde meldt sig ind her på banen. <laughs> er det en af jer, der hund hunden med? <laughs> det er Jørgen, der sidder og lidt mig. Du ikke ikke tilfreds med, men vi skal til Randers nu. Vi tager nemlig til Randers, hvor der søndag var dømt uh, rivalopgør, der AGF de kom på besøg. Et uh, opgør, hvor AGF jo længe har været den her storebror. Men Ønskov, uh, var det fair at sige, at uh, det her storebror-lillebror-forhold, det er måske uh, vend nu, så det er Randers, der har taget den? Jeg vil sige, at jeg kan faktisk ikke huske, hvornår uh, AGF til sidst har, uh, har klaret det godt mod, uh, mod Randers. Uh, så, så lige nu er, er de storebror AGF, de kæmper meget med det, det, er, det er på nogle helt andre dyder, de, de, de kører på Randers øh, apropos det der med at gentage sig selv altså virkelig, virkelig godt spillende hold der, der er virkelig kloge, der spiller når der er plads til at spille, og når de begynder at føle sig en lille smule presset, jamen så har de ingen problemer med at, at save en lang bold langt. Øh, ligesom du så flot sagde tidligere, at du gerne vil have en, en, en målmand, man kan stole på. Altså, jeg synes, Randers, det er virkelig et hold, man kan stole på. Og øh, nu, nu ved jeg godt, at, øh, at du forsøgte at spørge Bæks lidt tidligere omkring det der med FCK. Men altså, Randers, det er jo lige nu, hvis du tager øjebliksspillet lige nu, så er det næsten dem, der udfordrer Midtjylland mere end FCK gør. Jamen, det er også det, hvis man kigger, sidder og kigger på Randers, så hvis man kigger opad mod FCK og Midtjylland, der er jo ikke særlig langt op til, til FCK, øhm, så tops, altså, og top 6, den anden vej, den er de jo på en eller anden måde sikret, vil jeg gerne øh, sige også i forhold til det, de har vist, så er det, kan, kan Randers sådan lure lidt eller begynder at snuse lidt til, at der faktisk ikke er særlig langt op til FCK? Det, det synes jeg. Øh, altså, det er jo nok stadig en for stor skalp, og skal til at sige, at Randers, eller for den skyld Aalborg, hvis de vinder den her mandagskamp, at, at de først udfordrer, for det er de som udgangspunkt det er ikke, men de Gør det bare godt, som der gør, det ved, de er lidt sådan i det der sådan overset øh, sted, hvor, hvor vi ikke rigtig tager dem 100% seriøst. Og, og, og det er jo Midtjylland der, der, og FCK, men, men som udgangspunkt ser det, men, men, men altså, hvis de kan blive ved med et godt run, så, jamen, så, øh, ja, så, så der er der ingen grund til, at de godt sådan, kan få, få lov at, lige at prække lidt til at sige, at vi, vi er der, og vi, vi gerne hvis de andre falder, så, så vil vi gerne øh, samle det op, ikke? De, altså de er jo blevet kaldt levstegskedelige af så mange mennesker og puttet mm. andre synonymer på. Men de har jo fået lidt mere øh, flamboyante spillere nu her. Øh, Kehinde, som er talt på at lave et fantastisk mål her i weekenden. Nodé, som også har tilført noget. De har en Lasse berg ind på midten, som, som gør det fremragende. Ja. Så de er også sådan rent udtryksmæssigt lidt gået væk fra at være de ja. kedelige renders, de, altså stabile, men har lagt på. Ja, helt klart. Jeg synes, øh, øh, jeg synes, det er underholdende at følge Randers i øjeblikket, fordi de, de har de her ting, og, og øh, med hensyn til kampen i går, så mangler de jo faktisk øh, Kehinde, Eko, Kamara, Marksen i startelveren. Mm. Altså, så så det, er jo, det er jo også en trup, som åbenbart er, er bred nok til at kunne spille trekampssuger, fordi de er jo også i Europa, skal vi lige huske på, samtidig med, at de har et hårdt program i Superligaen og hænger på øh, i toppen. Uh, og, og det var jo deres uh, store udfordring i starten, da de startede deres europæiske kampagne, der fik de ikke resultaterne det har de formået at gøre nu her igen uh, og, og hægter sig på i toppen, fuldt fortjent i øvrigt. altså jeg synes de var langt bedre end AGF var i går det må jeg sige, i mange facetter uh, og uh, uh, jeg ved ikke det her storebror-lillebror forhold, altså nu har jeg selv uh, været i Randers i uh, et par år, og der bliver snakket lidt om, uh, om det her men så stort et emne er det faktisk ikke, hvem der er storebror og lillebror. Altså, jeg ved godt, Randers havde et kæmpe run, hvor de øh, vandt mange, mange kampe i træk mod AGF. Øh, de fik så knækket koden en lille smule i, i foråret af AGF, hvor de vandt to gange i træk øh, over Randers. Så værre er det heller ikke øh, med, med, med det her øh, forhold. Men jeg vil bare sige, at i kampen i går der manglede AGF øh, stort set alt det, som... Øh, Øh, som Randers havde Altså øh, de spiller fed fodbold De har et udtryk øh, Man kan se at de er godt trænet øh, Randers øh, Og det er total praise til Thomas Berg, Fordi jeg synes virkelig han har arbejdet godt med det her Han har også fået en god trup At arbejde med Altså han har gode spillere mm. at arbejde med Det må vi også huske på øh, Så der er også et, et sportschefarbejde der er gjort godt i, I Søren Pedersen Der virkelig har hentet øh, fede spillere til som passer til systemet, men også kan ligge på systemet. Og alt det, som vi har, jeg har frygtet en lille smule med AGF, det her med, at det vi skal se fra AGF, det er ild i øjnene. Og det er det, David Nielsen snakker om bagefter. Der snakker han om fire. Og han snakker faktisk om, at de spillere, han ikke havde med, de havde fire. Altså, så han, han kører jo lidt sine spillere over på det her. Altså, der snakker han garanteret Nikolaj Poulsen, og snakker havsner. Michael Andersen kan måske også være med i den. Mm. Uh, nogle af dem, der har fire, det havde de spillere ikke i går, uh, ifølge David Nielsen. Uh, og det er, jo, uh, det er jo et problem, synes jeg, for AGF, at det eneste, der bliver snakket om hos AGF, uh, det er uh, uh, ild i øjnene, og det er power, og det er vilje, og så videre. Uh, men det er stadig et AGF-hold, selvom de har haft resultaterne med sig, som ikke har været overbevisende spillemæssigt overhovedet. Altså det er knæbende sejre, de har uh, hævet i land på vilje og på, øh, øh, på fight, men ikke på specielt flot spil. Så du synes, at hele den her øh, power og fire, det måske går ud over deres spil? Nej, jeg synes, det bliver lidt hult til sidst at høre ja. på. Altså, jeg synes, øh, der, mangler noget, der mangler noget fodboldfaglighed, og, øh, som han måske gemmer, David Nielsen. Det ved jeg ikke, om han øh, gør. Det kunne, øh, det kunne sagtens være, for han er jo ekstremt dygtig i medierne, øh, David. Jeg synes bare, det klinger en lille smule hul at det kun er det her, der bliver snakket om, at AGF skal have. Men det kan også godt være, at det er vejen ud af en krise. Det har vi selv siddet og snakket om med Vejle. At det er måske vejen ud, at det er fighter og power og, og ild i øjnene. At det er det, de også gerne vil for at komme ud af krisen. Men jeg vil også gerne se et AGF-hold, der, der, der i flere år har leveret gode resultater og noget bedre fodbold, end de har leveret i år. Det savner jeg. Ja, omvendt. Han er rigtig god kommunikationsmæssigt, men omvendt, hvis man så også ser et AGF-hold, der ikke har fight og power, som de hele tiden prøver at sige, jamen så er det jo let at skyde den i skolen for, at de så mangler det fodboldmæssige, fordi at de selv det, de bringer på banen, leverer de ikke, kan man Nej, sige. Og, og så synes jeg, at det mest interessante det her, når de bliver matchet på det her, ja. så er der otte ud af elve øh, andre hold, der er bedre end Renner eller en AGF i øjeblikket. ja. Så når, når de ikke har en overhånd på det her, øh, og det havde de ikke i går, der var Randers, øh, øh, der overmatchede dem på alle parametre, så synes jeg ikke, at AGF har specielt meget andet at komme med lige i øjeblikket. Men hvis vi kigger på for eksempel i, i kampen her, altså, de har jo nogle chancer. De tilfalder faktisk også den rigtige mand, Patrick Mortensen. men det kører ikke for ham. Øhm, så et eller andet sted, så er der jo meget af det her med, at vi siger, at der kommer han ikke til chancer, eller, eller de har ikke nogen chancer i holdet, men, men de har rent faktisk muligheder for at kunne score. Han, han er bare ikke kørende, og Patrick Morten betyder rigtig meget for IF, for Så hvor meget af hans dårlige spil går ud over deres? Det hænger sammen. Det er, det er, altså for mig at se, så er det AGF-hold, og jeg tror også derfor, at David snakker så meget at fejre, det er fordi, det er et nyt hold, der ikke har haft tid til at spille sammen. Øh, og, og derfor så, så bliver det den lette vej. Altså, de har er, er virkelig behov for at han har tid til at arbejde nogle, nogle taktiske ting sammen. Og Patrick Mortensen og AGF's hold bliver, sådan, det bliver meget individuelt, hvor de skal klare sig lidt hver for sig, og så håber vi lidt på, at det, det er nok. Og det, det har jo været i nogle gamle, hvor de lige har fået fedt nogle, nogle sejre. Nu møder de bare et hold, der bare er lidt. Altså så held og lykke. Og, det, og det fik man også lov at se. Så ja, Patrick Morgensen har to store chancer, som, som når det hele det ruller, jamen så havde han scoret. Øh, lige nu ruller det ikke for ham. Øh, og, og, og det gør jo så bare, at når man ikke skaber mere, så er man bare virkelig, virkelig af, afhængig af de der få chancer, dem skal man score på. Øh, og det gjorde han ikke i går. Men, men hvor lang tid skal vi bruge på at sige, at AGF er et nyt hold? Altså der er jo stadig en stamme af spillere, der er tilbage. Der er nogle nye positioner, og der er der hver evig eneste transfervindue på stort set samtlige hold. Og lang tid kan vi bruge den her med, at AGF er et nyt hold og relationer osv. Og altså de spillere, som shinede for AGF, øh, Thorsteinsson, øh, Patrick Olsen, Nikolaj Poulsen, øh, Patrick Mortensen, øh, Tinger og øh, Hausner og så videre, de er der jo stadig. Altså, og det er jo stadig en meget god stamme at have tilbage, og så er der plukket et par stykker ud på andre positioner, der er med på. Øh, men nu er der spillet 13 kampe. De har lavet 10 mål i 13 kampe. Det med lidt Altså virkelig lidt Det er næst, øh, mindst i, øh, I hele Superligaen Kun øh, Sønderjyske Har været dårligere På den øh, konto øh, Så når man scorer øh, Under et mål I snit per kamp Så bliver det svært At få, øh, få gode point Men de har jo stadig Fået pointene øh, Og det jeg efterlyser bare Det er at jeg har stadig Ikke set Selvom de har fået point Så har jeg stadig ikke set Et, øh, et øh, AGF hold Som jeg kunne genkende De har virkelig skulle slide sig til det her Og det er fair nok Man skal det Når det har kørt dårligt men det har været meget, meget knæbende sejre, og det har øh, pointmæssigt været bedre i de sidste par kampe, men spillemæssigt, der, øh, der ser jeg simpelthen ikke nogen øh, forskel stadig. Er de simpelthen bare for... Har de været for nemme at læse? Nej, det ved jeg ikke. Ja, altså, det er jo... Altså, øh, jeg, jeg har jo sådan lidt øh, stadig lidt forundret over, hvorfor man henter Jesper Hansen ind, for eksempel. Eller sådan en keeper som Jesper Hansen, fordi han er jo fantastisk øh, målmand. Øh, og hans spidskompetencer med fødderne, men hans fødder bliver brugt til at klaske den op til Patrick Mortensen. Stort set hver gang. Der er jo stort set ikke nogen øh, første fase i AGF-spil, øh, og øh, så undrer jeg mig lidt over, at man henter den bedste målmand i landet, vil jeg næsten sige, med fødderne. Øh, og det er måske et udviklingspunkt, man kunne bruge, altså, øh, eller starte der, øh, i stedet for det er forholdsvis svære forhold, Patrick Mortensen har, når han skal og jeg ved godt, det er en af hans styrker at stå med en mand i ryggen. Men han kan ikke gøre det selv at holde to-tre forsvarsspillere væk og vende og dreje på en tallerken, og så sætte de andre op til omstillinger osv. Altså, det er meget, meget simpelt, det jeg synes, jeg ser fra AGF. Og der håber jeg, at jeg ser et eller andet form for en udvikling snart, så alt ikke bliver lagt over på Patrick Mortensen. Lad os se, hvad der sker i det aarhusianske. Lad os hoppe videre til søndag aften, hvor... Ja, søndag aften, der blev den her Superliga-dag rundet af i FC Midtjylland, der de hjemme tog imod Sønderjyske. FC Midtjylland, de skulle altså ud og lægge større afstand til FCK, mens Sønderjyske, de skulle forsøge at lægge afstand til Vejle. Og hold da op, jeg må lave øh, manus om nogle gange her til sidst, øh, men øh, FC Midtjylland, de kunne aldrig bruge... Eller de kunne bringe sig seks point foran øh, FCK i den her øh, topstrid, der er. Hvor meget tænker man over det, inden man går ind til sådan en kamp her, velvidende om, at... Øh, at øh, FCK har tabt tidligere på dagen? Det tænker du meget over. Det vil du rigtig, rigtig gerne. Øh, så det er... Det vil være forkert andet, at man ikke lige har et øje på, hvad der er sket i sådan i, i en, i en direkte øh, altså, duel, som Midtjylland og FCK har haft kørende. Så. Er, der, er, er der en forskel på at være det hold, der spiller efter det andet? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår. Det er, det er, ja, men man ved, enten ja. har man fået en... Ja, det er der. bliver presset, eller ja, kan ja. man stikke af? Altså, det er jo press lige meget hvad. Altså, fordi du skal ved på bare på to forskellige måder, så der er lidt med hvad du kigger på. Øh, jeg tror måske, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Der, jeg, jeg, det, det, øh der er både fordel og Ja, det er, lidt, det er lidt det, og det er jo lidt med hvad for øjne du kigger på det med det. Men, men der er ingen tvivl om at når FCK har har tabt, jamen så ved man godt okay, det her det er en dejlig gynn mulighed for at komme foran. Men, men med seks point, men det er heller ikke mere end det. Altså, vi skal heller ikke til at begynde at gøre det til noget det er helt vanvittigt fordi som, som det var jo sagt, havde de vundet, jamen, så skulle de stadigvæk vinde. Så, så det, det endte jo ikke på parametrene, men man vil bare rigtig gerne seks point foran. Præcis. Så, der gik ikke så lang tid, inden den her, her kamp var kommet i gang, så, så er det faktisk Sønderjyske, der kommer foran 1-0, højst overraskende, hvor det er Emil Holm, der, der scorer. Øhm, og generelt virkede Sønderjyske ret modige i måden, de spillede på, og, og bedre, end jeg lang tid har set dem. Øhm, jeg har godt nok også øh, synes at de har været øh, ringe i starten af sæsonen, som vi også så altså, i tabellen. Men Benjamin, hvad, hvad er det, der fungerede så godt for dem i, øh, sige, i starten af den her kamp? Ja, altså, jeg synes, du siger jo meget godt, at de var modige øh, og kommer til øh, herning og tør og, øh, og gå lidt højere, end jeg egentlig havde forventet. Øh, jeg synes godt, at vi har kunnet se den tegning af, at, øh, at Sønderjyske er et hold, som er ekstremt aggressiv, og det kan de være på forskellige steder på banen. Det kan de være i højt pres, det kan de nærmest være i middel og lavt pres også. Men jeg synes, de har nogle, nogle øh, spillere, som øh, har så meget power i sig. Altså startende faktisk op fra toppen med, øh, med Taibo, som er jo en power-angriber øh, uden lige og smadrer ind i alt og alle. Øh, og det er jo en meget fed start at have, når man skal starte et pres, at man har en angriber, som... Øh, øh, Øh, nærmest har fået Mikkel Molnars hjerne ind i sig Og så bare moser <laughs> Du er næsten nødt til at forklare <laughs> ja. han, ja, han, han var jo sådan en no-nonsense-angriber Som bare smadrede ind i sine øh, forsvarsspillere Det er jo også på godt og ondt Men sådan ser jeg, jeg typer lidt øh, Og det, det kan jeg faktisk meget godt lide At man har en angriber, som er så aggressiv Det må være et helvede for forsvarsspillere At skulle øh, øh, bygge spillet op på Og så kommer der en, der bare moser igennem det hele Øh, og det er jo en, en, en meget god start at have, når man skal starte et pres, at man har den første presser til at være sådan en type. Miklas Mollner, den, den, øh, den skal jeg lige huske. Jeg kan godt huske, at til VM i, 8, er i 5, mener, at det var øh, Den skallet op foran. Ja. Ja. Men øh, hvad hedder det? Er det, øh, er det fortjent, at øh, overall i den her kamp, at øh, FC Midtjylland, de, øh, de De vinder jo, kan man sige. Det er jo ikke heldigt måske til sidst, men er det fortjent, at de, de får alle tre point? Oha, Jamen, altså Midtjylland gør jo det, som de, altså som tophold gør. Du ved, de sørger for at, at vinde, og, og, og det er altid det der med, hvad er fortjent og ikke fortjent, den, den er svær. Men, men, men... Hvordan søger de det? I, det synes jeg også alligevel, så... Du ved, jeg sidder alligevel og sådan, kigger der de sidste 25 minutter, hvor, hvor jeg synes, jeg kommer tættere og tættere på. Til enkelt har Midtjylland en omstilling, hvor de bare går i Og så alligevel, så sker der det, som... Ja, ikke må måske, men alligevel, sker nogle gange, når man lige... Det var, jeg følte bare, Midtjylland, de, de, de, de, de slappe en lille smule til sidst, øh, og det, det får øh, Sønderjyske så i den grad også udnyttet, og så ender det jo med, at, øh, at de alligevel får sejren hjem, og det de er jo vanvittigt højt kvalitet, og de alligevel får switchet tilbage og får scoret, og... Øh, Ja, så kan Bo stå og sige, at det er jo det her, vi lever for, og de der sidste øjebliksmomenter. Så det, jeg tror ikke, det er helt rigtigt. At han, han, jeg tror heller at han vil have kørt den stille, og roligt og stensikkert hjem. Uh, men det gav der i hvert fald noget, og, som, som, du ved, som tilskuer og, og noget spænding til sidst. Der er vel også noget signalværdi i det her med, at nu, nu for, vinder man på den måde. Øhm, og viser over for FCK, at de er måske lidt to forskellige steder, de her to tophold. Altså, jeg har ikke indtrykket af, at når Midtjylland kommer bagud, at de så ikke kan vente. Der sidder alligevel med et indtryk af, at de, de har holdet på plads, og de er robuste nok til at skulle æde sig tilbage ind i kampen. Og det er jo det modsatte, jeg sidder med i FCK. Har du samme feeling? Ja, det har jeg faktisk. Også fordi jeg synes, at deres... Øhm, nu er vi snart om FCK's trup. Jeg synes simpelthen, at Midtjyllands trup øh, er bedre. Øh, og de kan godt tåle at blive ramt af skader. Uh, i hvert fald uh, de fleste steder jeg vil sige Sviatienko er måske uh, den eneste der ikke rigtig må blive skadet men ellers så synes jeg faktisk de garderer godt ind på stort set samlige positioner en lille smule på, uh, på angriberpositionen og Brumato han var skadet for mig i en, en sindssyg god rytme uh, og det skal de nok finde en, en form for en løsning på uh, Maroni har vi slet ikke uh, set endnu så ham gider vi ikke snakke om men jeg synes deres, deres truppe er, er forholdsvis god og modstandsdygtig til det her Øhm, det undrer mig en lille smule at de overlader så meget øh, til øh, Sønderjyske og, og egentlig øh, øh, Sønderjyske trykker rigtig, rigtig godt på for udligningen og får lov til det øh, og det, det undrer mig en lille smule at de blev øh, en, en lille smule passiv øh, Midtjylland når de er oppe med en på hjemmebane, fordi der plejer jeg alle sammen derovre at sige alt fra Christian Bakbak til Sviatjenko at vi skal bare køre på, køre på, køre på fordi det er sådan, vi gør i Herning. Det synes jeg faktisk var det modsatte i går, og det under mig en lille smule, at når de møder et, øh, et dyr i Sønderjyske, at de ikke kunne trykke dem mere, og faktisk komme i så store problemer, som de gjorde. Ja, det er vel, også, det, er vel øh, det, der så ikke er tilfredsstillende, når, når man sidder og kigger på, at det, er et, at det er FC Midtjylland, der møder Sønderjyske, der trods alt ligger nede i bunden, at de ikke får lukket den her kamp? Øh, ja, det er det, og jeg synes, der var optræk til noget. Selvfølgelig havde de nogle modsvar i nogle omstillinger, hvor de kunne have lukket ballet fuldstændig. Men det typiske er jo top mod bund, at sådan noget sker, at Kornvi han en bold direkte ned i brystet på Mabil, og så scorer de igen i overtiden med mm. Altså det er, det er der, forskellen ligger på top og bund. Altså hvis Kornvi han tænkte sig lidt om, så han lortet til hjørnespark, og så havde de måske fået en halv chance på Svirchenko. Eller han havde scoret, fordi det kunne han også godt. Men at cleare den direkte derud, når man lige har været op og fået udlinet. det er bare nogle fejl, som Midtjylland aldrig vil lave. Hvad kan Sønderjyske bruge sådan et, et, et 3-2-nederlag til? Fordi rent spillemæssigt kan man jo bruge det til rigtig meget, men det gavner bare ikke særlig meget i tabellen. Ja, det, det er rigtigt. Øhm. Ja, hvis du skal sidde sådan og, og kigge på et positivt, så synes jeg faktisk, at, at Sønderjysk skal vise noget. Jeg synes, det, det, det kommer allerede fra sidste kamp. Men, men det, et eller andet sted nu... Jeg vil sige, det kommer på næste kamp, hvor man kan se, om, om de har noget øh, i gang. Men, men den der mod og det der øh, sønderjysk udtryk, både omstillingerne, men et eller andet sted også var fornuftig på bolden. Der, det, det synes jeg, der, der, der var nogle nye tegninger, som man ikke har set i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. De foreskårede to mål, altså som man heller ikke har oplevet i rigtig lang tid Så et eller andet sted synes jeg, der er, der er en masse gode ting at tage med, men der er ingen tvivl om, at, at det, det, det giver lige sådan et, et ekstra du ved, nok i, i, i skallen over at alligevel være så tæt på at, få, at lave et kongeresultat i, i herning, og så, og så står du med den lange næse, og hvad hedder det, og har tabt ikke? Altså så, så, så det er sådan lidt jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke sidde og sige, at de får meget med for den der, men det de giver i hvert fald nogle tegninger til, at der er noget på vej. Men det handler vel også bare om at, at, at skal man sige, tage alt med, hvad man kan få, og her får man så ikke point, men spillemæssigt var det jo langt hen ad vejen i den rigtige retning i forhold til, hvad vi har set dem i så lang tid fra, ja. fra deres side af. Lige, jeg kan ikke lade være at, ikke at snakke om den her lille keeper-situation der er i... I FC Midtjylland Fordi nu, nu har vi nævnt nogle af de andre keeper, der har været Du nævnte selv uh, Jesper Hansen i AGF Vi, vi kom rundt om Grabar Det her det er keeper runden, kan man sige Fordi der er jo den her løssel uh, Der er utilfreds med at spille ehm, Forstår du Bækman, den her Kan man sige, måde at takle det på i Midtjylland Fordi hvis man havde Skiftet tilbage og ladt løssel spille Så har man jo ikke haft den utilfreds Elias Olofsson Og løssel spillet som alle havde forventet nu her ved at man gør som man har gjort det er jo fair nok, fordi han har vist sig at være god den her unge spiller her, mm. men så ved man også godt at man, har, at man står med en utilfreds spiller som ja. måske ja, hvad gør det ved truen? Ja øhm. Jamen altså Løssel var jo inde i samme ja. rokade sidste år med Jesper Hansen hvor han kommer og nubber hans plads hvor Jesper har stået fantastisk nu, nu var det lidt anden situation, hvor Løsel havde brug for ferie, han var lidt småskadet også mener jeg og tog så på ferie midt i sæsonen det har jeg sgu aldrig hørt om før men, men, men det havde han brug for og færre nok øh, og så går der en ung målmand ind og griber chancen altså at gøre det til øh, til UG og, og lidt mere øh, holder fem clean sheets i de første fem kampe han får lov at stå øh, i går så han ikke ret god ud altså lad os være enige om det og øh, øh, lige i øjeblikket der er den så volatil den der position i Midtjylland så det kunne godt være at at så nogle fejl, som øh, øh, Elias lavede i går, det kunne godt være, at nu blev der skiftet rundt igen. Fordi at Løssel, det kunne godt være det, fordi det, det må ligge så tæt. Altså, øh, har jo ikke spillet sig af. Det er jo Elias, der har spillet sig på. Øh, og, og Løssel er stadig langt højere i hierarkiet, end, øh, end Olafsson er. Øh, og, og, og de ting, han forklarer og faktisk ikke forklarer i medierne, det siger jo ret mange øh, ting om, at, at løsel er hamrende utilfreds med det her. Jeg synes, at i går øh, efter kampen, øh, der, var, øh, der var nogle meget fede billeder af et som virkede op rigtig glad for, øh, for sejren. Mm. Og det kunne jeg godt lide. Altså det kan jeg godt lide, at øh, en, en mand, der er sovet, øh, viser øh, oprigtig glæde. Øh, og det kan måske også godt være hans vej tilbage på holdet. Fordi et er at sætte sig over i hjørnet og sidde og tude og være pigefornærmet. Det tror jeg, at Bo Hendriksen har fløjtende ligeglad med. Han vil hellere se sådan en reaktion. Ja. Og så kan det være, at han kommer op og bliver første valg igen. Øh, men der skal ikke ret mange flere kampe til, at det her for Rolofsson, for før jeg tror, han går tilbage til det lidt sikre valg igen. Ja, fodbold er jo koldt og kynisk. Og bare lige før jeg citerer den gode gamle Richard Møller Nielsen, så sagde han jo, man løber altid en risiko ved at lade sin kone danse med en anden mand. Og det er jo lidt det, som Løsler har gjort ved, at han har taget på ferie. Han har givet Olof sådan muligheden ja, for ja. at tage hans plads. Helt, helt enig. Og, og når han, altså, for et eller andet sted er det jo også et signal for Bo om, at altså, han bruger dem, der er bedst. Altså, og, og så er han sådan, sådan lidt ligeglad. Og det, det Giver også den der konkurrencestemning, som, som Bo elsker, der skal have været intern i truppen. Øh, han vil selvfølgelig gerne være uden at have en, en sur keeper, men som I selv lige nævner, altså han er selv lidt foræret af pladsen, og når ham der så står klar i næste i køen, han har gjort det så godt, som han har gjort, så er det er svært at sætte ham ud. Øh, men det bliver spændende at følge, det bliver rigtig, rigtig spændende ja, at følge. Kasper havde aldrig gjort det. Ej. Altså lad os bare sætte dem op ja, ja. for de u målmandens, ja. øh, eller har været på, på ferie, ja. ja. ja. Aldrig i livet. Altså, han vil ikke engang af en træningskamp til en anden målmand. Fordi okay. den der, den skal han bare stå, ja. og han skal have den, undskyld mig, fucking plads i målet hele tiden. Okay. Så det vil aldrig ske. Og jeg synes, det her er... Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er gået forud, så det er nemt at sige. Men, men jeg synes, det lyder lidt mærkeligt at tage på ferie midt i en sæson. Det må jeg sige. <laughs> ja, det, det lyder specielt. Og jeg har set sådan en udsendelse, hvor Kyle Walker snakker om, at øh, med Guardiola, at de kommer hjem for, Altså, Kyle Walker sagde at han kom hjem, tre uger tidligere fra ferie, fordi han bare skulle vise, at han var klar til at spille næste. Og det er jo sådan lidt den der mentalitet med, at man selvfølgelig bare gør alt for, yeah. for at tage sin plads. Yeah. Det var alt for, for den her 13. Superliga-runde. Vi kom rundt om det hele. Tak til jer to, fordi I givet os tak. Og vi er klar igen næste mandag med det samme team her. Så til alle jer, der har lyttet med, vi høres ved.